قرانګه د تعلقو ولذین کفرو دوکان کې تعاله ګرځیدل الله غسانو چې کافرانه په بل بلا تصاحرونو کې خار کې ګرځي سوداګانې کوي تجارتونه کې ګرځي چکرې لګي تبه دوکانې شي ا قرآن چې کمز نه مننه کړو مسلمان پاګي دوکاله مخ کې دنیا دا جون دوکا دا غوري وځي ول کافرانو دا مزه ګرځیدل دا دا انند چې مسلمان نه د پوسو کې نه غوي مطاعون قدیل دا سکد لگا ثم مقواهم جانم یا زیر دی جانم دی و بیث المصیر ابز او بد پرش دی خلوطا زید ورطلوب بجوی لی کلم حاد لیکن الَّذِينَ تَقَو رَبَّهُمْ بِشَارَت لیکن ها خلقات جی او یا رید اللہ لهم جنتون دی ربار جنتون دی تجرمین تحت هالانهارو چبهیگ بلاند الآغی دو بنگلو نهرون غنونا نهرون, انو نهرون خالدین فیہ وشوی پاره کې رسولان مینوین دی الله د مل مستیا تر په دالانه مخ کې و نو زه وتا او سوهه نو رسولان مل مستیا په ول مستیا و چې مل مستیا د خپل تیاری د خوراک غم نه اخو بیگم نه ست ډره و ali ا جسه کې مالک تیری کې تیاری ولا خو بیگم نو د شانتی په جنت کې بدی بیگم نه ست او خوراک و تا تیاری الله درپا یادته څنګه میلمغه لږ وغوخ ډیر د مینه د محبتي نو ځکه چې موږ نړیواله جنتیانو دا ټول مرو امه شواله دغه شانه خوشاله د مزوي مخکې جهاد پس خبره وکړه عجر او ثواب ذکر کوم نو دلته کې را تقوا بیان وکړه چې جهاد نه علاوه نور کوم وختونه نه پاګه کې به تقوا پکاري او کنه لوي جهاد خدای غون نه کړم چې په امو حالاتو کې تزان سره تاله لې و ساتي جهاد لا توغور پاګه موخه کې بیا وسړی بمونز نه کېږي ربه یا نور کمیبې هغه یو ځیحاد لازم فعلی خو دلته تر تقوا د جهاد اکبر خبره کنه هغه ته ډېر غاوونه نو دې تمنه من مستیا خبر او کړو چې دا ګوره دعا له خپل خپل زې لازم یو درې او عند الله خير للابرار هغه جل الله سره دی غره دا بارد نه کانو خلق حجره سلام الله دا ګوره مخکې دا مصالحانو نو ذا له کتاب حق برستو ذکر کی او دا بعض موقه کې شو څه و چې کلا غا شو پات شو نبی سلام وی له استغفروا لا خیکم نو خپلواړه باره باندې غواړي ا دې نازې په موږ له برست بیا نو دا یی ځاګنده دا هغه خصوصیات نو خلق په کې له ځاده بدو کړه چې ردا اوس بلاده هغه صفات ذکر کی دا خلق جو داخ خلق وي دا. وان من اهل الكتاب او يقنا ما زال کتاب من لمن يؤمن بالله ورسوله ثم انزل عليكم ابا كتاب سنزل كرش وردا سوتا وما انزل اليهم ابا كتاب نزل شبرديتا استا شو کتاب منی خولي اغه خپل کتاب منی کړه نو خپل کتاب چې چاو من نه خور دې قران تصديق نو ځاړه منی اماخه کدا وې چې ګورې ریږي حسد نشتا چې ګنې موږ خپل کتاب ایمان رولو طاوده نہ بدما نمح کې ایمان وروړي دایې صفات ده د اخحق د را کتابه پدم پور چره مرتبه ولله خاشعين لله يريدون كيري خاصه الله دا پاره ګوراږي کې تکبر نشتا طالې کې لالچ نشتا خاصه الله دا يرينه خاشعين لله يريدون كيري دلن نو زه قاري کتاب منه ایمان وروړي دایې سترونه بیاات الله ثمنن قليل ما خلی بياتون الله ما قيمت له ګو مخک چې د کوم خلکو ذکر کړلو نوویل چې هغ خله پاینو قیمت ت دی او حک پ کو ع جو دا کار نه دا خل نه نوخه خلک ب چې هغې دا کار نه کې په قآ باندې جر ی ناخلی ول نو هرشي عام خر او قرران کو نهخررسې نه چې د هغ ویللو عملته خئ یو د مب قیمت ی او ړی غړ ما ته ګتی جوول دیو نوږه کې دا پانې سم کېړي دي غاړو به کېړي نه کو دان لا خبر خو چې اوسني دا وي چې ګورما جوړ و او په سره سره سانډه आवाज مه راښکوګې دا ها او نه دورو ځما څخه کېږي دا څه ولګي اوا ما دا دغه شانت ما ځان ستړي کو زه دې نه پارو ګور بهمال کې روړې خورما به غړو پخکړي خورما چې आवाज مه صفای کنه اسور مقابله کړهونه اجکم ګمبت غون دینه اواز غدوم اجي کې بنګي کې کنه که کې نو دا سه ما دور که دور بسني واچو دا ساده مې دغه سه له خوب کې واچو دا ايسترونه بي ايات الله سامانن قليلا کتاب باندې نه اخلي فرض او جائز به اخلي او به دي نه جائز وي نه اخلي په قران باندې دا اخلي نو خو زياده الله لاغه اختل زياده باندې نه اختل نو چې دا د الله کتاب وې نو خو دا الله نه غواړي کنه د بندیانو تهول و یارهغله پخپله را کوې نوغ م دي هغې چېته غریب لور نکلو چې ته بل وختېتا ته نهوي او د نه پوه کې پ باندې بللو وختېتا ته چته غ کړي خ دا اوس را او تا ته به چېتاب وکه او خوراناندې پهک تر میاندده نه اولایک هم اجر هم رایم داغ خلکدي د پاراجر ددي دی پهنی درب ددي اجره الله سره وګورته. چې د مخلوک نه پ غوتنله د هغې ته او مسله او ننداره مونته چې کلی او سړی مړی پسې خیات کې ې ساب چا ته بخي نو کله چې هغې باندې یوز اخته خوا کې پ وو نو بعض د هغې هلته او ن دل ته را را دلته غ پیدا شوکن نور غ به نو چې کې م ته ب هم ددي پیدارسېغ نهرسې خ مسله ده بله دا خبره ده چې بعض د ناپو خلک هغې وي. پنجاب وغیرہ کچې خاتم شوګو کې او بیا هغه قاريو و چې به یې مرای په څنل علم ناغه خلک نه بوينه ښه پکېږي ولې ورتاخدان لوست تاخدہ ثواب بشو او جمعون دل به زیاتر ګونو زمو بکیو مې څو شي وخت ته زمونږ انسان غواړي چې تنه پیسې نه لري نو خدای ګانا بوئی د خلکو نه ته ودرې دې اغسر او قران دې ورې دې استاد راځو ثواب پخپل ځای ان الله سريع ال हिसाब يقين الله ذو حساب كون کې دې يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ايمان ولو صبر كوي, كوي. كوي. او مقابلكوي وصابروا مقابلكوي كافروا سرى وارابطوا او تياروا سيجد بارد الجهاد اصبروا صبركوي وصابروا يوم ناخذك تلقينكوي ده صبر يوم بلتويه جلك صبركوي جوبلا ذهن تازكوي جبوي وارابطوا او سنو تعال الجهاد ده بارا تاريو کمسګم چې مسلمان سره خدور سره شي کنه په کور کې چې دې دا وی سبا د جهاد مقرازی نو اښتا هه یا غاسنی نو سوالشتا تیارې ما سو جامهشتدا سي ځسن اوس خو ساتي په کور کې نو کم کور کې چې جهاد د پاره ساتل شي داګې ډېر لوي برکات دي زه صابر وده مانوند چې مقابله وکړي کافر سره په صبر کې ور اګي په باطل صبر کې لګياري او تبد حق د پاره صبر نه کې او هغه خلک مشکلات برده کولیږي تاندې نغې کول شي اته بنیش کولې ورابطه جهاد د لپاره تیار شه ها وا وتق الله او یره دا الله نه د لپاره چې تاسو کامیاب شه تاسو خبره وکړي صبر کوي تلقین د صبر کوي او تیار شه د جهاد د لپاره وا وتق الله ا دلانو دا سلور خبره د کامیابی او سلور مزامینو توحید رسالت او جهاد او نو دا کامیابه دا خبری که دا منکراغ کامیاب <سؤال> باش پاسلون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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا <�خاف> سوره النساء نزول کے بعد سورۃ الممتحننا او ترتیب دے مسحب کے بعد سورۃ ال عمراننا مختے سورۃ ختام شيو په حکم د تقوا سره قطق الله دیسره کې ابتداء کوي په حکم د تقوا چې خلکو د خپل رب نو یریږي مخکې کوم اصول ذکر شيو نغې امن راته د دشمننا چې جهاد او پاره کې دلته کوم احکام بیانېږي نغې کې امن دې د معاشره د بیګاړ او د فساد نه تدبیر منزل ذکر کړئ سیاست مدنيت ذکر کړئ چې یو مسلمان د کور نه واخلی تر ټول ملک او معاشره پوره چې امن او خوشحالي راځي نه داګه د قرآن اصول او قانون ذکر کړئ او کم چې مسلمانو په معاشره کې چې داګه د حق تبوس نکیدو اګه سره زیاتې کېده نو کړانو مجید اګه له حق ورکو دغې د حق ذکر یو کو لکه شکل په امه شرکه ومظلومانو ظلم او زیاتې کیږي نړۍ کې کی امن نشرات لري نو داسې اصول ذکر کوي چې د مسلمان کور پاګه باندې راګي بلکې د کور نه واخلی نو د ملک ترټول قانون پوره اغه صحیح کېږي وسره سورث کې ذکر د عمر او تنظیمياو چې هغه سبب د امن او د خوشحاله او دعوی د سورث مختلفی به ذکر کېږي رد الشرك فی العلم بالتصرف فی العبادت فی الدعاء تفصیلا برای مرکز دی مرکزی مضمون دی د ذکردارې احکام چې په لږه رغې کې او ذکر د حق د مظلومانو اده مساحقین د صورت پاول کې ترغیب دی عمل تا او عمل کول د بده احکام باندې کوم چې د صورت کې قران ذکر کوي او اشاره چې مسلمانان د ټولو یو بدن وي یو شان دی اتفاق دی وي ذکر چې پلار امور یې یو کنه خپلو کې نئے اتفاقی دشمنه پلولے ختمول دا خبرې نک یا ايها الناس اتقوا ربكم اي خالقو يريګي دراستاسونه الذي خلقكم اغه زته تاسو پیدا کړی ائے د خپل رب نو يريګا اغير بسنګي به ان تطيعو زته تاسو دا حکم ومني به طاعتكم اياه زته دا احکام ومني نو دا به خپل رب نړیری د حکم کو خلقتا ځکه قران کتاب کې خلقتا دا احکام د ټولو خلقو سره متعلق دی هغه ته بیان یې او کله چې انسان کې تقوا راشي نو دا په دین عمل کو سانيږي کله چې یو مسلمان زنانه او نارینه نکاح تړلې شي نه پاره کې دعا ياتو نويله يوم مكي رسولة علی عمران او يوم دعا ياتو او دعا ياتو نروفتو در سورة الحزاب وانا اگه مكي خطبه ده شغل الفاظ ده نبي عليه الصلاة والسلام دعا تول را يوزه اكي نو دهكي سلور ظل الفاظ او حكم ده تقوى رزي چهو يره يدى الله نا ويه يره يدى الله نا ويه يره يدى الله نا ويه يره يدى الله چه وسط لگيائي نكاح تدهي نو دې تاسو وګورئ کنه چې تاسو دلته څو دلته الله نه یاوکه اس نخپل قرآن کې فساد جوړ کې د قرآن قوانين ته ګوره چې کور دی روغي ناول پاره کې راه کوم او یې ریګه د خپل ربنه آغاز چې پیدا کلیه تاسو من نفس واحده ذ نفس یاونا دا آدم علی السلام او خلق منها زوجها پیدا کلې واده دی نفسه جوړی ده د دم فسترینو خبره ده چې عدمال اسلام باندې خو بر پو نشي په تکلی په بدر د ګسې پختې حوه پیدا شووه هغه مور ټول انسانیت او دا هم کار کې ف چې کلی عدمال اسلام او قتل نخوا کې غ ناستسته وه ډېره خستا نو يعظم عليه السلام هغه ترغبطه مينور شو لاسه وته ورګداو مې ملائکه आवाज وکړم ما مکوا ترڅو جتا د دې ما هنر نه ده ادا کړې ندی له balas نه وळे نو یاوې چې خما هر سري نوې چې دردو درود واعپ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر لاګایم هر الله اعلم اوس خمار ارسک پیجنی او لازم دیو سردیو قرآن دستو خبره اکی نوستاز و مور پلار پیدا کری اتاو ټول ٹول بیاد آگی پیدا کری دو یہو نفس نے خوار اکڑی نوستاز و ولی دا سی تتر بتر یہو او یہو کاغو آگے یہو بل سره یا پا کور کی یا پا ملک کی یا پا معاشرہ کی تو وال کاغو آگے یہو شے اتفاق اتفااق اتحاد پیدا کې که تاسولو ټولو مثال خو د یو بدن دی او یو بدن کې مختلف او نوکه وړو کې اندام اودردږي نو ټولو بدن په نرځانی نو تاسو هم داسې شي معشرم خسته شي و بس سامي نو همما ررجالان کكثير راېسه خواه کړي ریدهدي دواړ نه سړی ډیر او زنه ولې زنه نه لګېدې او قصیرانه نه وي ما درې اعلان سره یو وینم احادیث سره میتابيږي سړې او زنه نه ډېره پیدا کړې د خارې کړې دنیا کې نشماره نه بهار دیخاو تعداد الله تعالی نه وي او یو بنده په دې چاو یقینا نه لري نو هم کومه نشته ده نو نه هم دا د الله قدرت چې پیدا کړې نور دی وجه په دی خلق د الله ډیر لوی احسان او حق جوړيږي یو دا چې هغه دی خالق دی چې هغه پیدا کړو دا اندا چې لوی دی مبقي دی دی ساتي د ژوند مختلف لوازمات ولور کړو او درې وتقول الله الذی تسالون به او یره دی الله هغه ذات نه چې تاسو فوالکو ادا غپنوم دهم د حکم د تا لانا یریګه اغا زاد تسائلون به چې تاسو سوال وکړی هغه باندې ان دا غپنو د هغه په واسطه چې سوال کید بلنا یریګه الله په نوم را سره ادا وکړه تسائلون به خپل کې تاسو دیوبل سوال کوي یوه مانا ده ادم رسالون تاسو سوال کوي دا څنګه چې ضرورت یې سوالای وګورل ازګر چې هغه مالک وکړ الایق زره خبره جو سوالته وکړې شي او غوښتې شي ته نبی علی السلام حکم کړو هغه چې څه واړه نو د الله نو واړه یو تن ستاسو کمال غواړي یا د په هزار تسمه واळी کنه نظر نه الله نو واړي ځکه موتې امو بقې اګل نه ده چې باندې ضرورت نه کې ولرحام او یریګه خپل ولونه صدا پرینکه یې وت کولرحام ان د خپل ولونه ځان بچکه او یریګه د خپل ولونه صدا غوړې پرینکه او ټوکلې انکه حدیثه پاک کړه الله رب العزت فرمایله حدیث قدسی له ان الله او ان الرحمان خلقت الرحمه وشققت لها من اسمي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ ذَا اللَّهِمْ ذَا رَحْمَانِمْ نُمَاسْتَ لَرَحِمِی پیدا کرا خبل وَلِي او دیل پارا میدخ پل نم نم نم کے خودا ذا الرَّحْمَانِمْ نُو دیل میں رَحِم نم کے خودا خبل وَلِي او نُو چاچ داو ساتا لَا او پریا نکر لَا فَاللَّهُوِی سَبَعَوْسَ ان تعلق जोडكم اوچہ جدا प्रेकला बल लावे सबम प्रेक पर जमाबो सरोम ब्यागा ताल्लुक ने दखाशान बल हदीस के राजी खवल वली अर्श परन खतेरा अर रहीम मुअल्लाकातुम बिल अर्श तकुल औदावी ची मन वसलनी वसलहुल्ला व मन कतअनी कतअहुल्ला चाच दोसा तने मोए पाललम अल्लाह اچا جزا پریکلن نا اللہ دے پریکی دا صلح رحمی دا احکام جو قرآن رس ذکر کوي نا دیده پارا چا دا پاتیش و صلح رحمی کی خیال ساتے کلچی او قوم کی یاس خلقوں کی بیدینی راشی او پدے احکام باندې بان عمل پریغی نا اگیب صلح رحمی خویی سوکنے دیده ولی جا قصدن اگی د دین خلاف کوي. اوا شعور او معلوم حکم ده الله ما ته نه بیا خو به دې مای کاټ کې زکاتن بل طرف تومشته کړه چې بيدین خلکو سره بیا تعلق خاتمه خپل کوشش په او چې اصلاحو کې ازغه دومره پورې تاکید ده کتا سره اوسله په ولولي نه کېم ته باور سره په ولولي کې تان نه ترکې څه شیطان وره کې نه یو ته بدل وبازې ادمین چکل بيدینی پکې راغله اته پوه شو خلق د نصيحتو د اسلام مېم خپل اسلامي کې نغيبانه تنينه وله به پردې کې پکې رااله باک نشته کار څوک لاړ رااله کوړه دغه خلق صلی الله عليه وسلم قرآن خدای غي نومه وکیلل نو اکثر تر ازات خلق کې چیرې نور باندې که چې موږ سره په ولین کې پلان دي دوی ته نه ګوري چې دا ولین کې ته پردې کې نن کې پرده <تصفح> او تو چ کوم غوراددي کمزوري هغې سره خپلوللی کې نن نه کې نو تش مالدارې ته ورې خپللی خو تش په مالدارې او په نه چې او سړی او سره اوغ ته مال ته ورې دا چې غریببي کمزور تو سره خپلولي و سات صحیح ده کار کاررنې خپلولي به ساتې خو چې بنی په کیکول <تصفح> اررحام چاقی دی خابې رو اومات ته باتو کې مبتانې زګر دا خبر سره چې سو دوستي ساتي نبی پاکيم ګناګاري کې و نو از په اخوا دې خوا خبرو باندې په لولي ماتول یقینا چې دا ډېر لوی ګناوه جوړون دي تر څو چې به دنيو ولا شرخ خبره پکې دي ان الله کان علی کوم رقیبا یقینا الله دې پداسمه ننګه بهان د سورۃ باول کې ترغیب ذکر شو نو احکام ذکر کوي دې دا رس پاسه دیتاوی احکام در اعیت چاکام بسنگ سمیگی اول حکم پاگی که ذکر کی دا مسلمانو یعنی یتیمانانو چای یتیمانانو اصلاحو که داگی دا مال حفاظتو که و آتو لیتاما اموالا هم ورک یتیمانانو تا مالو ندی دیتی چاکم مال لیا حق دی اقوال ورکا و لا تتبدلو الخبیثة بالطیبا امو بدلو اتاسو اقا نا پاک مال پا پاک سرا الخبيث ناپاک مال ته ته مال سان د فاراخلیک نوستا په حق یې دا دی حرام دی ناپاک دی او خپل مال چستا کم دی نا هو طيب دی نو تو ویل را دیو حرام مال اخن دی یتیم او خپل پریزی ولا تاګلو اموالهم الی اموالکم امخره تاسو مالونه دې خپل مال نو سره الی او ما نه د ما د دې مال خپل در یا د کېګړ وډه یو خوړې دې خیال کو دا وګناله انه کان حبن کبیره یقینا دا ګنا دلوي حبن کبیر اسمنا عظیما لوی ګناله دې یتیم مال دغه حفاظت لازمه دې ضروري دې چاغه ساتلی شي اغه ولي چې د یتیم کمی ان کله چې وژلې ملصو دا او اولاد پاتې شونه بالغ نو خامخا به هغه وارث او ولی نو تر څو پوره شي دا غره توالیت دا ور چې دې خیال ساتي نو بده دا نه کې بده دي یتیم نه مال او دا مال خپل سلام داسنه غړي چې دا مال غړي رڈی نخري یا قیمتي او خپل وسره خرابې او ځکه کې او غړي چا کې یتیم مال ظاہر شي قران منه کې له دواړو قسمونه نبه بدله چې دیم تر خراب پری هوځو او دا لاغه خسمالو وابسته داغه خصم کرے ځان لا وابسته هغه دې شاله شوبله غنبله ورکلو یا باغ دې خيستا ځان لا وابسته هغه تر اسی هغه ځي په پری یا په نقدي مال کې ارزم طریقې سره چی دې دې تیم مال بنه خرابه او نه وداوه چې یواز دغه مونږ یو ځای یو شریک یو خړی شي کنه شپار اوس تریږې خوړی شي نه خیال سا دی سم چې په خپل مال خپ کېږ راته یم په مال خفه شو پهته ریقا غرانې اجازت ورکرکي چې د ییمپ کوي کمزورې دی غریب دی نو پاک مال کې مناسب ته سرپته تجارت ته جارتې کېی ځان ل ته دهغ پره دا هغه خپل خرچار دی تیکته نور چې مال دی یم رو ک طب پا کې نه دا ګ حوبند ک كبيرره نبی علیہ السلام ووخ کی اندی جاهلیت په دور کې داغه نمخ کی دا خبره چې وسړې وامل شداغو نه نکه بپاتشوي هنه لونه یتي معنی نه نه غا اولی په قتللو و دې تابعو دا خو یا خاسته دا او مال وسره ډیر دی نن یې کا به وسره او نو ما هر ما هر بهنور کو یا لگ بهوار کو هغه په پلې کې تا را وستا یو صورت داو دین خسته باندې وا دده بوسره محبت نو خو مال به وسره نو د مال د وجنه بل چاره بل کې باندې ګانه نو په خپل به وسره نه کا هو کو اصله ما هر بهوار کو نو مال به ځان ته او داږي خیال به بیا نو ساتو تماعات حقوق بین دا کول نو قران مجید دا غینا منو وکړه چې دا څه سم کوي کنه او دریم سورۃ کومو نو قران هغه نه ذکر کړی انټی دی او سړیبا په واجه چې دې سره نه مال سٹانه خاسته نبی به هغه بلنه نه کاو ځان به تبیغم کوم قران دې هغه نه ملي هغهسته دادو سوراتونه نه پېږي ها مې خېپتم اکی یری تاسو اللہ توقسطو فل یتاما چتا سو بین صاحب نشک انصاب باندې کې په بارا دې تیمانه نو زنه نو کې اذرې حق نه ادا مہر نه ورکوي فایل کې هو لو تاسو نګه او کې ما طابلکم دا زنه نو سره چې استاوده بارځه یزوی من مین النساء او ذنور زنه نه نه ما پمانه اغزنا انا طاب لكم خو يشاره قسم ترى ذكي ما دك هو اغجفتاه بارجايز دي وحلال لي طاب لكم من النساء ذنناونا مثنى وثلاثا اوتريوي وربا اكسلوروي نو ياو برذا ذ سلور پورے کرتے इजाजत ते ठीक तक कवा هو اطمان انا ذننا نو سرا ابيا نکا بديسرو شكل لكے بدے صورت چتا داغه حق نادا کوي فاین خيب تهوم کې ارېګه تاسو پس کې ارېګه الله تعالی او چې تاسو وینځوونه کې په میاست زیاتو ځان نه اوکي د دې یادري یا سلوړ دي اې انصاف باندې کړی شي داوی په جامه کې داوی په حق کې داوی په ان اخلاقو کې مختلف خبرې خرچا کې فواحداتن لباس نه کاو کې دیوی زنه نصر او ما ملکت ایمانو کوم یا هغه چې مالک نه دی لا سنستاسو اقوینز چې تاسو خپل مال دی ما ولکته ایمان وکم انوینځ نو داږي سره نه کاوکا تا باندې پادابندی نه چله کړه آزاد زونانو بشانه حق ساتي ګور پادابنده سره نو ګوره مختلب خبرې دي صرف وینځو سره نه کاوکا نو نه در باندې بیا مهرشت او نظر باندې دغه نه پا باندې شته چېخوا خیال سا یا دا وکه چه ف تن یو زنانه سره کا اوکه او چې نور دیمشاې نو سره یوه یا دوه ارسو چې وینځ نو د هغې پ خو په در باندې دا س دا هغه وځې چې د بلتن یو تې پهې کاه کې وخت او کم چې خپل ملک دی نو داغې خو بیا نہ محرشتا او نو پابندشتا تکہ حقوق د مباشرته از خود عام وینزو د آزاد په نسبت نیم حقی او مباشرت کی او چ خپل ملکی نلاغه مل حق او صحد نشتا مساده څلخ خپل اخوخه کار څو تعلق کو سره ساتي نو دار د آسان شوکلا په نسبت داغه جتا آزاد سره نکاو کې ابي حق دا کولی کولې کنه ذالک ادنه الله تعالو دا نس دا لايق دا جدا صبح زیاته اونکه الله تو جوړو معنی کړ دا نبي عليه الصلاه والسلام دا ته به زیاته اونکه حديث شفای کرازی چې اوسړي په زنانو کې انصاف وکړو دوه کې اوو کې چې قیامت کې راځي نو یو غار بدن ده دا به وچی یا دا با پریوو تی یا دا پس بر اخکی شیخ نو دی بخلق پیجنی چه دا آقا دا دو خزو خواهند دے دا آقا گو رد انصاف نکو بینصافی کولا میلا نکی او پلا میلا نکو نو نی مغالا رد اوس پریوو تیر نی مغالا بے او نو چې سبا دی قیامت کې دا حالی نو بس یاو که دا دا گو رد آقا اختلف خبری دی حقوق دي که جامعی که نور دو جون ضروری سامانی نو اریو لاؤ پخپل اندازا برابر کې پدی باندې انسان مکلف دی نو اسان داره چه تاسو یوی سر نکاو که ندگ پازنده خوب در بانده نی اجائز دیتر سلور و پوری چو سلی حق دا په کار پکار ده اجازت ته دا انساب و پنکاده اعتمانانو کې چو ما رنور کې او یتیم سره ده کو وکړه نه کې دا هو در رسول موځیا ته لري نو له دیو چې اجازهت نشه تا دی چپا دې طریقه باندې وسړې نکاح کې دو او دا وسره یتي مان نه نه اوسره چې حق ادا کوي خیال ساتي ما هر ګور ور کوي نبی ارچا ته اجازهت ده ene خپلې کولی کو نبی او ته اجازهت ته پابند نشته پاباند قرآن دې لپاره ویچې ماharo حق ای دلش بل حکم ذکر کی د عام زناناو د ماهر بارے کی النساء اور کې زناناو تا صدقاتهن نهله مهرن لاغي په خوشاله نهله مصدر دې او مفهوم مطلق دی من غیر لفظي اصل کې عبارت دا جوړیږي چې ونحلوا النساء صدقاتهن نهله ورکه دی زنانو لا انحلنه معنهم قعتوهن ورکه ولا ورکه زنانو تا محرنه دای په خوشاله نهله سودا نهله معنهم محرکی نو محر ورکه دی لرا دا دا كا بي بي او محر ور پر کولو سره اپ خوشاله سره دا د زنانو حق دی ککالی نو مده زنانوي بیا به تناخله او کپیسی نو مده زنانوي دا بیا نهخله که ضرورت ل د واغې هغې پرزهه بیا به ولووررکې کهانه ته ما کلله صحیسه نوقرران ووي نه طبنه لکومشيین که چېردي خوشحاله شي ستا او د پاه د مهرنا نفسا هو د نفسا دا تمیز دی تمز کله محول وي د مفرول نه او کله مقام ک محول محوله الفاعل دی. واناسو طابت انفسوهم قایل برا زیده اقیده پارا کدو دی نفسون خوشحالی پا دی اطالت سدرکوی فکلو نخرای حقیل را هنیئا مریئا چه لذیذ دی او بی زرر دی هنیئا لذیذ دی پاک دی جایز دی مریئا حزمی کې که دی نقصان و ضرر پا کنشتا دی چوی دی پا خبلا خو خدر خویاتو تی نبا خبلا خواڑا مه دغه ته بزور نه دا ظلم کړو خو دا به وکو یا به کاري خرج مختلف دوکي یې کولې نيو په ګدام و دا د هغه حق دی دا بولا ورکه کساړې مونسه ازه نو نانه ما حره پاتې نو دا هغه د هغه مال نه فقرز کې د حسابيږي خبره درسته دا به ولړم بیا لرکه دا وله خبره خن دي فانه نانه نو تا تا ته په ما هر څه پويږي ها چې یې نه وعده او ما نه پويږي که پويږي کنه پويږي ته به وله ور کې پتا لازم دي نه پويږي نو ما هر کول غاړي دا لازمي او زرو خبره به تر خدارو د راځو وعده نه مخ مخ کې یې نه پنه کاح او کار او بیا ور شي دا د هغه حق دی نو دا حق تلفیم شویوا قرآن ورکی ولا مهر ورکی ولی دا حق واحی تا سن بس فدیر آتینگی ورکی ولا هنی ام مریعا وچی اغای دل پا خپل سمی کم درکو نو بس اغای بیا خواناک دیم هنی ام لذیظ دی طیب دی نو یو خوالا هنی من خوش آلے او والخوالا مهر درک نو دا پا کده هنی ام خوش آلے شوی او مریعا که مول شپه بدن کې سجوړ شي دا او بدن تور او هضم شي عجبه زور دوا غسنده ورنشي از مول خیال کوا او د دا داس مې دل ګر نوبل حکم قال ورم ولا تؤت الصفهاء مورکوه کماقلتا بيوقفتا ام عليكم والنفاسه التي اغمالنا جعل الله لكم قياما چگر رسول اللہ استعوذ پارا سبب دگزران قیامن استعوذ معیش اد جون د پارا غ زریادہ سبب دے دا ولی بی وقف توار کے بی وقف سوق دی من الرجال والنساء والصبيان کنا رینو کہ سوق دا سی دی جے سادرن پویگی چے صار مل اوزید کو را زان سرز روپے جما خام رازنو ا کله وی ارما غزارو اما دغه سبل سوا نه په دې باندې تا دمر تبا یو کله نه پويږي د وقفت مال کتاب نه پويږي او ګنتی کوي یا ما شومان دي ناګيله به مال نور دا خط الوزه ان نقصان کې ورزوقوم رزق ورکوي دیتا فيه باغای کې وراق ورکوي دیتا وخصوم اجام ورکوي دیتا ګوره چې یاتیم دی او نه پوږې ولوو کې که نه او ماې و خپل د پروتې اوکتې له ورک نو غلوځ نوې ورکله خچ پې کوه جاموله اخله دام د چې بس پایې یاتیم دغه شانتهګوردي جام نه اتول نه ورکې نه جا وله کوه ولوله هم قومه وړ وبه او د ته نااخه په کو او تلوشنو طول بستاقه فاکیگا ماهه دستار اخوشنو او او خوشنو او او نو لگوابی خوشان لنا نو بلحوکم و بطلو الیتاما ازمیخو کیا پا یا دیمانانو انتحان واقل و بطلو ابدلا اختبار تبی انتحانا غستل حتی اذا بلغ النکاح تردی پوری چه ورس دی بلوغتا امو نکاح تورس انبالغش او او او او او او او او او امام وحنی بار احی مولاوی چې کله دې ان دغه اندازې تورسه د بلوغ چې اتلس کله دې یا دې رښتنه په ویګي دی وقفت نبي اوب تر پینځیش تو کالو دتا کتل غواړي پینځیش تو کالو pore کتر دغه مودې pore د د فکر او سوچ راغلي دې په خاط د پوهش یو خيارې ما واپس کې ورکه بول او که پویږي نو موله واپس کې مذغه حد دغه مذهب ده اذا بلغ النكاح لو تردي به خیال ساتي چې بلوغ تورس او او پسرين دموي چې کنا بالغومي او د تصرف کې په خپل مال کې د ولي په اجازه ته ابه او کې اغستلو هر سوال يا بجيزه فاين ان اناستم منهم رشدن کچر تاسو اومندا اولاد د دین او خیارتیا انستم عرفتم تاسو په جندا ماډو ماکړه د دین رشدن صلاح او خیارتیا فدفعو اليهم اموالهم نو حوالکه دي تا مالونه د دې مال ول ورک دا دې کنه داغه قوله در پیزيشتو کال ودا ګتیش اكو خیارتوند مخکینه ولا ورک جبلو واستو ورسی ولا دغلوها اطرافا وبدارا دیر دیر او زار زار ان یکبارو اسنا جدیرا الوشي دا سم کا اسرافن چته به ضرورته انه جهات خره استعماله اسراف غو پی جنه کړه ته حد نسوا او بيدارن حاجت لا نه دراغله ضرورته اته مل لگوله ده لګي اي ان یکبارو د دې رچ اسنه ديرا الوشي نبياب ير دي نو سو کاخلي وي دې اسرا پنڈی لر دې وبدارن زره زره امه کي اجازه ته وملكانه غنيان اغازول چوي مالدار فلياستعف فسقد ذان ساتي وملكانه فقيرن اغازو جو محتاج فليأكل بالمعروف پس لريغه په سهي ترقه سره انغه مناسب اجازه چوتي کنه د تبك تصرف کار کي نو غزان له خرچوالي نو ته اجازه ته اوغه مال لباس <سؤال> نه ضايا پیدا دفعتم الیہم اموالہم اسکلت اس حوالکہ دیتا مال ندے فاشہد علیہم نو گواہاں پیش کے دیوان دے گواہاں پہ حاضر کا یوسرے جمل شو اولاد پات شو نور لو پکار دیچے یوسوتن مسلماناں رجم کی کی نہیں اوتو کاغذ او تو قلم روالی او لکی جداد مال ند پات شو داسے جوندی اوگا کی کلا جدیرا لوجی نطا چٹمان لو دا خپل مال واپس جو حواله کی دا مستحدکا وقفا بالله حسیبا کافی الله حساب كون کی دا کوستا سم عملی دی نو کہ اللہ وی جوان حاضر کی اور نا حساب مالون دے بل د جاہلیت پدور کی دا یو جہالو او یو ظلم او معاشرکی چکل بیا وسળે مړ شه دا اولاد بپات نو که اته مانان بو نو مب دغې برخه نکړه اګلې وړو ورکولنه که زنانه بوې جنکه نو مب دغې خو که بوې کو نابالغه بوې یې خو نه ورکولې او چې اگر کان بپادښو نابالغ بو نو حساب یې نکړه بالکل ولې اګې بوې چې هغه سره باخلی میراث چاګار کار کا سب کولې شي دشمن سره مقابله کولی شي طاقتوري لوی ناغا د برخه خاوند اچې تیمه ورلکیه که پسو پوی هغه د ګارنیش کول نو میراث کېمن نشتا نو قران او مجید داګه را دو او برخه مقرره دي مقام کې اجمالن اورسته تفصیل کی بیا للرجال نصيبن ده فارا د سره برخه ده مما ترک الوالدان والاقربون تا غمل چفريخيوي مورپلار یا خپلوانو مورپلار نه پاتشو یا نور خپلوانو نزدې نو مال کې د سر د پاه خپله برخهده مقرر ننس ا صيببان زننو د پاه برخده مما تقل وال ولا قلبون داغمالله چې پرېخوي مور پلار خپلوانو مماقلله من هو او كور داغ مله کډيروي لوي او مماقل من اغ چې ل غمال او كور یا ډیروي ثرت نکن ل ل او کډي خو حص حق دغ ب درخشتہ راډیو کو پاغا رسمي کار باندې چګورو د ځاننه والا قانون جوړ کړو د نهننه په پکهړو وین او نه رینوم چې نابالغ بولداږي سبا په نه کولا نو قران د حساب بیان کو څار چې خپل حق دی تفصيله راځو دوست نصیبا مفروضه دا ح سلام قرار حصې دی مقرر شوه د لاه د طرف نهه و اذا حذر القسمه کلاجه حاضر شي تقسیم د مال تا اول القربا خپل خپلوان وليتام ایتيمان ولمساکینو او مسکینانو تقسیم کیږي او دی وللار دی راغلي فرض کوهم منه ورکه دی لر د دینه ضرورت اوللار دی ګوري خپکیږي نو دا څه څه د خپلاک دي نو خو اوخرا دی په اجازه ورکه نو ورکه ته ولا <تصفيق> ديبه خوشاله شي او زي برخصته کې دا هغه چې دې هیڅ نشتا یا دازري چې هیڅ نشتا نو ورکه دې والا ګوره دې ته احسان ويخه دې سره احسان وکړ برخه والا هغه په خپل ځای دی وارسان خدای هغه لري چې دې په کیسه نه رسی نه چې نه رسی او اصلي ولل لخوا کې نو ورکه والا سناسو د دې په بلاخشي دې ته وي احسان دا احسان وکړ او من وضعه او ملاس و او مول مال پاتې شوي و مول و سيتم نده کرده بقبه لعزه نو داغی بارکو کې بیاستر دیل باته ورکو و انو شو ورکو لده او او يتم مال لده نو بیاوی وقوله لهم قولا معروفا و ايدتا و انا خيستا او ته وطو وشو و او مول و سيتم مال لده او مل و سيتم نده کرده نو مونگا مشبور یعنو تاسو خاپکیگه اما تاسو نشو درکوله خوګه خبره عالی په پوځ ځکه دې يتم مال لنا بنخذيقا نو کدا کې حق داران او لايق له احسان هغه خلک وبم نور کې وليخ شلذين او ديږي او خلک له ترکو من خلفهم کچري دي پریزي رستوده خپل زانن ذريه ان ضعافه اولاد كمزور خافو عليهم ديږي په غي باندې چې راځم نو رستوبه خیالو سو خیال ساتي اچی دیل بس او صور که او کنا پخپل اولاد صدی در خپای چه پرلکی داتا صورو که چیرکزا مر شما داو ارپا دیشن تردی بست حالی نو صدی خپا شی اوی اریگی پر نو قرآن وی چه تا ته د بل ما شمان اعتمان پاتشوی دی نو پاغی اوی اریگا کنا اپاغی و رحمه او خیال او ساتا نو تولید اعتم دا کور په خمبا بانده پا کخوا پا کودال و کنه قانون ده مَن لا يرحم لا يرحم چته دبل بوڑو رحم نه کې نستا باغې وسو بیا رحم بیا نه کېږي که فال یت تق الله بسو دیریږي د الله نه ولي یقول قولا صديدا او دی وای وینا دروستاو سہی خو گا سہی وینا دې کې د قانون مطابق هاا اسه دې اګې نه دوک کې جزایله پکې وای نه او کې اګې دوک کې یتیم مال ځای کې یا ودا خبرو کړه نو د وین تخویف دې چې دې پیدا کوي بیا په آخرت کې به پويږي یې په نقصان او غخل سا صادنه به پیدا ان الذين یقننا خلق یاکلون اموال الیتام اخری مال ندیتمانان ظلم و ظلم سرا اپکل ترق سرا ان ما یاکلون فی بطونهم نار یقن اچدی په خپل او کیور دا تعریف ذکر چاچ دي يتيم مالو خور نه قران وي داس دلك ګيره چا ور نه ډاکړه او دغه چي ور د جهنم ته بدل نشي نبي عليه صلوات و سلام دي يتيم په مال باندې ډېر تاکید کړو ځکه خیال یې او ساتي انا وکافل اليتيم فل جنته ها کذا ز اصل چي يتيم پروريش کي خیال ساتي نو جنت کې به مونږه داس یو او یتیم سر له لاس راخ کله اللهس کې خوده خیال ساتل دا قران ومځیدو د مسلمانې ادمه شری خبره کیخه د جاهلیت دور کا پخوا او یا کوس دی نو باغې کې یتیم خیال لښتا اې کې خوده یتیم مال خورې شي خو په نر باندې خورې شي او کدي یتیم پکور کې دا څه غوول اړې چې هغه تماشوم بچي خوا کې نوم وصفه نشویل کداه سوکه جو رحمېږي خلګ مخکي دا څه شو چې هغه غوابه راوстаўه غباله له او ير دا بلون مو خدای لګټي سربدا هغه پکې خلاله دا به د مخکي کو یا می خاصره لنګ سروه دا به لالو ادا به سواب او داجرګا نو اي تیمبا ولالو تیمبا پکې سنرسېد ته کو نا پوي دی ته څه پهونی شي وي یا دازو شو چې سمې به نو نمخ کې دې ملک کې کم بڼیانګانو بڼیا د انډوانو هغه څو خراب خلک نو بس أغینبه سودا راړه نو ملي په څو به خیرات نو خپل خلاف سنت دروازه کې د نن نه نن او ګورہ وسوم خلک کوئی باندې والا کتلې سلام علیکم کتلې کته وته چې نبی له سلام خو ویلې څخه خيارات بدر او زرن رستو کې بیا دروازه باغام کې لوخاله نه کې خرچا باندې کې د کور مالک کنه چې په باغامي هغه باندې کوي نو خلق ولدا سلام کتلې د یو سړی تانی تلاړ شي کنه نو چې تمه کنه پیسې رشوت ورنه کې نو چې هغه وټاکینو غداړو بیا پیسې ورګره پیدا شو نو چې مړې لاړو باغره باندې کې وټاکې نو ګدر رستوړ بیا خيارات ته نو چلو نو دل هغه ستا پاقا دا ایک اندی چا تا جیل تا و تانی تا یکلی دی تا خو پاقا کلی گمانو که حسن دن پیوکا چا اللہ بیمارک کی خسره و خیو آیا نیو خدا خبره او دوین دا چی دا پیغمبر کارا حدیث دی لاغی مقابله که تا خفل سلم جوڑه دنبالی وارثان و لذا پاکار دی کسو کې که خفا کی خوغی داوی چرا بایی دین که مونت اجازت ن در زه پورې بیا به کو چی؟ چې دسه انګوننانگار یوخوا رابانندې غم دی بل خواځان ګونګارو او سامی ګم نه غم د ان دی خپو نه یو غم د پاه دو درې لور غمه نور جوړ شي چې ی خو به خلکو ته وړي مییلماګورربشت او جسوک را ځینو ګار بلاړې لاسبولله ورکې خیال به سااتې او بل خرچبه کې توانان بهکې غور چې دوه توانان په واده کې چا شوي کله ما شرک ده اسلام قانون خبر ني نه پاري کې بدا تاوان بدا بيزا يکاروني نو دي کې نه خلقو پيداشتا او نه وارسان او ثوابو پيداشتا بلکي غناڠاري ګولډا نو خاص کړ دي يتيم د مال بخيال ساتي باغد وس خيرات ته تاغو بخپل کې ګراړا ور کولا راولا ورته غریب غريب دي اجز دي ماشوم دي نو تلګي دا غوڅار ویلاله اخري کډير نارو دي قران وي ور دي وکړو نخ کے اجماع ل ذکر شود حصو ل رجال نصيب ان سرہ ندی دے کے دغه تفصيل کی اوضاحت کی او یتیم د حق ن رسټو په حقوق کلو به حق ذکر کید اولاد زکه کمزوری کنه یوسیکم الله فی اولادکم حکم کی تاسو ته الله پاک به حق د اولاد تاسو کې به حق د اولاد تاسو کې دغیری حصو او دبره مبارک یوسف کوم تاکید سره حکم کوي لز ذکر مثلو حظ الانثيين د پاره د نارینه حصہ ده پشان د حصے د دو زنانو دغه د پاره برخه ده حصہ مثلو حظ الانثيين برابر ده حصے د دو زنانو کله خلق وی کناوی دوه هند په یورو رساب خبره دا لکه اوساله او چمال شو او داغه دوا لونه وی اوه زیو نو مال په منځ باندې نیم شي نو نیم بدو الکشي زیو او نیم بر دواړو خوین د شي کدا زه یو جیو هلوکو او یو جنه وا نو په دا دوران کې په هغه دوران کې بیا قانون ده چې مال بدري شي نو دوی سه بد الکشي او یو یې با په څه دا یو صورت او یو شکل شو فائن کننا نسان کچر وین زنانه فوقس نتین د فاسد دعا او فلهن ما ترک د اغه د پارا دو درې مره دا هغه مال نشپری خې وی مړی دو درې مره دوته هاي یې نه پدرو کې دوی سي فوقس نتین که دو زنانه او که دوانه سی وایی نداری ده پانه سلوسان ما ترکتی دوانه سی پا دری اوکی سلوسان اوگوانه ده د ده دری اوکی مال با دری اوکی ندره سی که خبره دیده که قرآن و مجید ده زیاد و زنانه اوزه کرو که د دو خبره نکلا دو خبره د مخی حسین معلومی که نم چه کله او زنانه ده نو, نو, نو, نو سر سر دا هلک مقابله کې هغه یو سلوص ملاويږي ینه بدريو کې وي سا هلک په مقابله کې نو چې کله دوجي نه کې شو ها نو هغه کې خو به یو ته خامخا هغه یو سلوص شسه ملاويږي ځکه چې هلک سره دغه سا ینه ملاوي دا سره د دې ته د هلک سړی روم کنه هغه کې 카메라 نه نو د جنيب مقابله کې به خامخای نو ک دوشوي هغه د دوه نه زیات نو دا هغه د فار سلوصه ماتا راک خدا دې زکه وي چې شک پیدا کړو چې ردی یوي په نصب د دوه حصص یې والا کې شي چې دریو څالو ورشي نو د دوه په نصب بلاغی سوم ډېره نو قران وینا بس چې یوي نه یې واښوي نو کدو یو کډیری کلاسه نو داګه هم ډک څلوسا فیصله نو رې کې څلوسا ماته راک دې ینه درې سه اپاګې په دوه اغستې شه نو راو پاتې شه اقاو بیاد نور حصدارانوی و وَا اینکانت واحدتاً او بل صورت درم کچه روی دا زنانا یاو فلاحن نصبو نداغی دا د ما حصده چه یاو زنانای نداغی دا پارنی ما حصده او چې دوی نو صلوصا ده او کردوانا سیوائی نو صلوصا ما ترق ده پدریو که دوی سیداغی ده دا زکر روشد اولاد خب اولاد که کم قسم یو اغا چه او او دواړو نو دا اغی خپلی خپلی اسے ذکر شوید دویم صورت اغا دی چه صرف زنان اولاد دی نو پا اغی بیا دوه قسم دی یو دا چه یو دا او دویم دا چه دوی یا سیوار دی دی دی دی نو دا اغی اسے ذکر کرد او دا دختری اولاد دی نو ورپسی پیسری اولاد دی هغه اغا صرف حلقان دی نو دا ری بارکه دا ری جو ټول مال باغی د پادش که یو یوک غانی ا بداري دین وروسته د مور بلا حساب ذکر کئ دا زم شاکده ولی ابا وای ا دفاره د مور بلا هر لکل واحد منهم الصدس دفاره د هر یوتن د دې دوارو نه پگمای سدا چا سره مل شو او هره سانې سوکو مور بلا نو داږي د پارش پگمای سدا بکم صورت کی م معطکه دغمالله چې د پرېخوي ان کان له هو واللا کچریوي د د دپاره اولادو چې اولا نری ک او که دغې ک د دن که دول نو د هغه د پاه د مور پلار د پاارپارې که سريپش او دویم. فإن لم يكن له ولد كتري نوى ده ده ده أولاد صالي مرش أولاد بلکل نشتا نارينا ونزلنا وورثه أبواهو او مراث ده دهنا مور اپلار ده فلي أمه السلس نو ده مور ده پار دره مايسه ده سلس دره مايسه لها او باقي دويسه اغباد اپلار شه او بالصورته فإن كان له اقوة که چه رو د ده ده پار رونا دیر یاو رو رو خورنه ولکه دیر خواه ای خواه تون جمع دیکنه چه دیر رونا خوینده فلیوم می صدس نو د مور د پارش پگمه ایسا ده او باکی چې سری نو اغا با پلارت ملوش او ای ده رو نو خوینده باکی صندر اسی خواه ها که یاو رو خورو لده اغی ده پارا بیاد اغا دویم خبره چه ذکر شمخ که نو اغا څنګه به چینه نموربه دریمه یې سي او سلوص با او باقي دوی سه په پلار ته ميلو شي دا سورتون لري شپاکه سمه ذکر کوي کا ترې اول کې او درې بده دې کې دا د مور پلار لار فیصل شو د ډول فروزونه دویم شکل لیکه او د یم در اجازه فاین کان له اخوهه کچری وې د د پارون ډیر په یم سه دوس دا مور دا پارش پگم ایسا دا من بعد وصیدن پس دا وصیدن یو صیبها او دا چه وصید که دا صلی چه مرشوه ده پا دی یا پس دا قرآن دا فاس با قرآن بیا بیا ذکر کوي چې پس دا قرآن او وصید نو قرآن بیده و دا مقام کې دا وصید خبرم اخی که ذکر چه اکثر پا دی بانده خلق دلیش دا وصید خیال نساتی او دین قرز طویلی شی نو پار ایسا که دازه کرکی نو مطلب بدائی چکلی اصال مر شو نو اول خوب دا اغا تجهیز و تکپینو شی یعنی کپن و دفن بیوشی کنه دا اغی نروست باو کتی شی نو کدبانده قرزو نو اغا بادا کلوشی او یاد دو ایسا بانده بخپل ایسا چی درم ایسا را در پاگه ملکی پاگه وسیعت کلی ناریکې ما مختلف تصرف وکړی شي او باقی جو زپات دي شي لږه په دغه طریقه باندې تقسیم وکړي چرته ارجا د خپل خپلې په څیر اسوراس ادا او کوم او ادنا او کوم پلان دي لا تدرو نا تاسو نه پوهیږئ ايوهم اقرب لكم نفعا چې کوم یو د دین اړ نه زده دې تاسو پیدا کې پدې تاسو نه پوهیږئ خوباس جلل در تاسو څنګه ذکر کړی دي نه پاغه باندې دا فرق تاسو نه شي کولې چرواورګه پلار دې نه سواب رکو یا زمند نه نه نه تاسو په دې نه پوي کې چې کميورل په پیدا کیندوست دی خو په قانوني شرعي باندې فیصله وکي فریضه تم من الله دا حکم دې فریضه در طرف د الله نه ان الله کان علیمن حکیمن یقینا الله په دې حکمتونو والا دا یوکه سمزه کور شو نو درمکه سمزه کوي خاص د وشکلا او سورته نذكر شو دې ځای کې دا زوجینو هیڅ ذکر کوي ولکم ناصما دارک ازواجکم استاو د پارا نیمه ل هغه تبري خو د ننانو استاسو الا میکو لهن نو ولادو هس یعنی ننا رنا نذنا ن او نر دې سړی خپل نه دبلنه کنه چه نه پرګټیان جو دوینې نبی اسدی نیم مال خ فاین کان لهن ولذم کشروی د دې اولادو فار اولاد درنه یا زنانې او ته دې سړی نه وک دبل خاون نه او فلقمر ربع نستود فارا سرهم الحصدا مما ترکنا لا چې پرېخی د ز او من باې وصیت په د سییت کولوونه یوڅ نه به چېدي وسییت کې او دیم یا پس د قار نه چې دا خبرې تیخه په ک هم دوه صورتونه جوړ شو نه در د کار کې ولههن نهربعاددي زننانو د باه سړ سره مماطرک دغالله چې تاسوپېخیې ال کو کوم ک چرې ستاسو دپهولد نبیع رضی صلو رمیسا فا این کان لکم ولدون کچریستاو دفار اولادو فلاهم نصف مونو نردید پارا اتمحی صدا مما ترکتم دا غمالنا چه تاسو پریخیوی من بعضی وصیتن پس دا وسیت کولونا توصون بها او دین چه تاسو وسیت کوای فاغی یا پس دا قرزنا دا خبروست را بیا بیا کی چه قرز بگوری پورا پورا دا کولی شکا دیکی دزنانو دا ماهر خبرون دا اغم بقر از کیسابی کی او کی. با تم در دا دادا زوجین نور حیصہ نورپسی زکر کی در کلالہ او پاگئی دا خیافی رون حیصہ زکر کی و این کان رجلون کچر او یو سلی یو رسو چی مراستی و او اغا کلالا پختو کې بردی سمانه که کلالا من لم یترک والدا ولا ولدا اغا سوک چی نی پلار پاتیشو او نی اولاد پاتیشو دکتر شانته بلکه نکاون وظیم باتینس ان اخو باسم نو خدغه هم پکې نپکې ما به نه بره مولا نو دازي اوساله او مړاتو یا او ځانانو پدې صفات باندې کنه کلاله وله اخون عدد پار رور او اختونی اخور اخیا په چورتوي چې د مور نه نه داځه کې نو با سری نو ان په دې اتفاق ده. چون دقا رونت امراد دیا خیابی <تصفح> نا اکثر صحاباو پا قرد کیوی داس را گلو چون من الام لپس و سرا و خرکی چون رور یا خوریو من الام بمورنا یعنی خیابی فلکل واحد من هم اصدوس پس دفارا داری و تند دینا زدی دی دوارو ناش پگم ایسا دا ایکی با کمی به دینا پورا بی برابر بی نگورا درونو دری قسم دی. یوو عینی دې عین کوم دی چې مور خپلار دواړو کې شریک وي او بل الاتی دې چې د پلار نه او مې دې جدا جدا ها. او دریم اخیافی دې چې سره مور کې شریکي تاراني جدا جدا ها. نو دې ما کام کې چې کم حیثیته کړی نه دا اخیافی وي دې چې مور دې آغه عینی و الاتی چې دې نو داري مثال خو بلکل د اولاد دی او بشر دې دې چې پلار او نی جدامړي نبی رحمت پلي يسي دي هغه رب دې سورۃ بلکل په اخر کې ذکر کوي ها دلته کې صرف دا حفظ یې کرو کو اپاره کې عین مقدم دي اچ هغه نبی نو بیا الاچ دي اکین وربصير فايسو کې هغه سمخ کړ دا یې ذکر کړل دې تاسو ول فروز وای چې ردي هيسه په قران کې څه کړ دي مور پلار او خذا خاون او خیافیرون دا زویل فروز دی د دینه سوا چکم نور وارث دی نغی تا عصبوی اوا غرید چې ان دینکم مال پاتیشی دی د دې د خیسون رستو نو هغه بیا غیته ملاوی کی غیته ورکول شي نغی ته عصبہ که اوسره ان دا غو میراث کې زویل فروزو او عصبو دواړ نو اول بزویل فروزو له ورکول شي اځ صفات شنو باعصابو ته ملاوشه او که دا ویل بروز نو نبيبا سبو ته ملایيږي او که دا ویل بروز ته ملاوشه نو شنو د عصابو باندې راسي بیا اګه څوک دي باقي کې بیا و فسترینو د راجیزه کرکړي دي چې هغه مزوي او نو دی دي بلار دي نکړي او دا به او تر دې ا د ترزی دی د ذکر کړګلې یو بل د دین علاوه د اصلو درجه یې ذکر کړلې روړ دې اروارو د اصلو شو درجه یې بیا د دین وروسته اګې تاسو به لارحمو امام وهنبه بنسبان دیغه نور حصداران دي دا اصحاب چې نن دادو نا لرينا په نسبت, نسبت او په واسه تباندي د کي رانه اناو نسبت نشته او پدوي لار <تصفح> هم کې بیا د زنانو نسبت دي یني فلاړونو سي مور د طرف نه او دا شانته ماما ما خوړي او په زنانو کې ماسي پاپو په دي حساب راغي اولاد تیز کړيږي او بیا په ټول تفصيلات په کتابونو کې دا ردي هي سيلي مقرره فا دی صاحب بانده با مال پاقسیمولشی نو علا با یو سڑی مقصد ترسیو الله با ترزا کیگئے او دا دی خبری با خیال ساتی چکم قرآن رستو اید ذکر کردی چپس دوسیتنا او دا قرضنا نو دا خیافی اول دا حصہ شوار فا انکانو من ذلك کچریو زیاد د دینا فهم شرکا اوفیث و لطف ناریبا ای صدرانوی او شریکانوی پدری مې ساکی تولوسکی مم با د وصیت پس د وصیت نو او دین چې وصیت کول شي پاره باندې یا پس د قرضنه غیر مضر چني بګې نقصان نه نورو تخیل کوي هر هیڅ یو غیر مضر چني نقصان نه نورو یا شیطان سو نژګړمار دې سکه جګړهي نقصان مکه چې دا کم حق دی غواړلې او چې نهي بګې نقصان دنورو لکه مړلې وصیت کړي هغه په لوقته کې نه نو دې به د خپلې زینه سیوا وصیت نکړي د څومره سمري صدا یې نه 1/3 چته وي درېمه یې سره ده پایې کې به وصیت کړي سیوا باندې کوي دا نقصان دې یاد او سړی میراث کې سشتا او مړوالان له وصیتوم کې جدا د نقصان مې غیر موضوع چنی بګې نقصان دې نورو دا ارزه کې مراد ده زکات دې جګړه او فساد را نه شي بلکې وسې طریقه باندې تقسیم وش وصیه تمن الله دا قانون دې حکم دی دې تر پادلانه الله علیم حکیم الا قوه حکمتنو حلیم بردبار دی صبرنا کې دې پورې دا ارځه په زړوبحال او حلیم صبر کې کجاره دی خلاف کو نو بديره فخر نه کې چې شو نا الله سبحانه کدې او نیول لر سخت دی غریبه سخت دی ترغیب ذکر کې بده وصول باندې عمل کول تا تلک حدود الله دا احکام دي الله او من يطيع الله ورسوله اغه سوچ ته اوچ کدله اغه پیغمبر دی او دخلو جناتين داخل بکی دروازه جنته نو من تحت الانهار يجري من تحت الانهار خالدين فيها امشوي پاره کې وذاليك الفوز العظيم اداك कामयाबी हुई जियो सरी जन्नत में दाखिल सके ना महकीविल او دور نبدش نبز نبتش دیتا کامیابی ہوئی فقط فاز ادا او تخفی ذکر کی ومن الله رسوله او سوچ خلاف کہ اللہ کے پیغمبر دا کو و یتعدی او زیاتیو کہ دا احکامنا یو داخل هناران داخل بکیدل را ورته خالدن فيها ام شب باغي کې وله عذاب موهين ادل بار عذاب رسوا ګون کې چې قانون خلاف دی وک او د حد مری خطا وله نن الله وي هميشه په جهنم تلل او رسواي کې بپريوزي او شرمېږي څخه عذاب کې براش صد بحشا کوي حيڅه یو د ذکرک لري وتبد خپل کور خیال ساتي او کنه نو قانون ذکرکی دا د زنانہ بارکی چپاہی تحمط لگی او اغا زنانہ چگی بے حیات رد لوکی قانون دے چې سدوشی د فحشا دا بے حیات والا تی اغا زنانہ یا دین الفحشا بہت رد لوکی بے حیات من نسائی کم دا زنانہ استاسونا فستشہدو علیہن نو حاضر کے گواہن پتی باندے اربع ادم منکم سلورتا سنا سلورتا نفع پے حاضری کے گواہی بکی څ دې ځنا نه د عبادت کاریو خلنو غوړي ده فاین شاهدو کشرګوایي او کړه فام سکوهن نو ساته دی لره فل بوته بوکورونو کې باندې کې بوکورونو کې پروتو کې باندې حت ات وفاهن الموت تر دې پوره چې وفات دی لره مرګ دور پوره به باندې چې بس مرګ په راښیو ملي شي دایو او یذ عل الله لهن سبيله یو ګرځي الله رضي قانون نبیل السلام و راشق قانون و اخلی راشق قانون و اخلی دا قانون راغه چوادشوی ابدکاریو کی نو راجامیکې ا چې نه رسل دوری یوه ده قانون راغه نو څنګه آیات منسوخ شو نو زم کی چې زلزل راغه داس حالات جوړ شو چې حد نشي جاری کېده نشت له عدالتو غیره نو په دا غوړان کې دې بند او ساته او کوم لريټه اوکه پات شبل وخته حتى یتو فاونل بوات دا قانون دی دا چورګره صحابو کوم دا یو کنه ناری و چې دا به موسنګ برداشت کو چمنګ ما زنانه رسول کو وینو کنه نبی با ثلور ته نه ګورو ګر دا به چلی ندا خو به نو ويل سلام و ز استادونه غیرتیم اول لحظموت طولنا غیر لا تری چاګه دا قانون را لګیل انده که سن شویل نو کوڅیو سړی و چې رسو وای دا نو خبره ده دې ته موږ ورا چې وسړی دا د مسلمانان معاشره بدای چې خبره دا مقره ازی وله الله مسلمانان به دین اویا سادهج بدینی شروع وکړه دا په تن له کې چې دا سوک دي دا چار څه دي ا دې سکی چې دل ترازي او به دي نیغ دي را دي تاسو نشسته نبیه کې کې او نړۍ بیا قاتل کې اذان په ګناګاروم کینو هغه د قوتلی هغه ایسا هغه عزت هغه درنوي خو بیان شي اصلې ده نو قران ته دا قانون ده زیګ دی چې دا موقه برازي نه چاره مون ناراضي دا خبره را تکي اچ راغله نو يو هو با خلق نازي الله دې تر سوک بچي چاغي اسلام پابند ني ابي دي ني خو اذل خبر دارا تقران مجددا قانوني خيرو نو پدې باپ کي او پدې وجہ چې مسلمانانو په معاشره کې انري کې بد خبره ناراضي اګه چي شرطي نو لري کومه کوځه هو جدار چې اژ سو په ولار تیر شوی نو څه کیدا تا خلک کوي نو ما تا کیا ګیر کیه په تهمته لګي نو قران او مجید دغه منه کی چې دا خبره به پکم بیا نه ښه چې دا څه سو کولی ته په ولار ته په کوسه تیرې ده او ته دغه خبره جوړه ته همته په ولاګو هو قانونداري چې تر څو پورې سلور کا واه نه نه با دا سلیبه نه عدالت کې کیسه نشي شرعی عدالت کې خاموسونه ولیدل خاص کې سره او نه دې چې تا و قاتل کې اگر ته چولین نو قانون ته ځای وې چې دا دا چل ولې وشه ولی ناس کې خپل ځان د خپل کور دې خل له ساتو که نه دا حالت پر نه راځي والذانی اغا د وطن یاتیانها منکم شرات له وکړو به حیا دستا سن فاذوهما فتکلیف ورکه دې دواله را نو بسرینو اختلافته سو کوئی جدی ناراضم دغه ناري نازانه لري چباتکاری او بل قوال داره چې نمخ کېدنه نه خبره شو عادل تکستر د نارینو بارکی ويغه ولذان ويلي اغا د وطن نارينه چراد له وګ فعل باته ارواوته ستاسو نه فازوهما تن چې په د نسمره کېږي نو بدره د تو وایو پکې کې خلق بمخ کې او وی ټک وی وایي څومره پیغید تکلیف راځي دا له شهانو الهبا پهنا کوي ديګه مختلف قانون او چا چې لور سره وک چدوا تن دینارینا نو نقصان کړی دینه بدکاری کړی دا لو عادت که دی خدا کنه خدای نو مې نه چلتا لوط عليه السلام ته په کنسبت راځي انا نقصان خداګه په قوم کېو نو عمل د قوم لوت بته وایو نو چدا یو کو نو څو خداوي چې بس قتل یې کړه مگر ابي دا د ف او ف به دواه قتل کې په دوه باند دی او یاد دا چې دا او بکه د لاون هو وخت کې چېته دا چل کوغ سهابه جا چې دو سره سووک نو بله په شو چې و بیا سو دا چل نه کې یاد دا چې ددنګ لړ ځای را غور ي شي د د ب نې زارونه وکې اوګټه په کارو ولې دا سرزا وجدارت جدايه سزا قاملوتا ميلو شي هوا تزمه په ټکړو واه کاني په وروليو دارر نا کارا ژوند دي او ویو چې سو داچل کې مړ شي به تو بی نه داګه نه قبر کې خنزير جوړ شي انه يمصخو في قبره خنزيرا خنزير جوړ شي وجدارت دا جدار خنزير ډېر دوسو بیکار سناور دي چې خپل کوړه تاسو نکي ان د خپل ځان نو کله چې په انسان کې د نه اکارو څخه پت راغی نو د نه خنزیر جوړې په قبر کې <تصفح> سخت سزاگانی نه مختلفی نو قران وی بس تکلیف ولا ور کنو خبره ته باندې کې وې ټا کوي وې شرمه و فین تابا خشر به وستا واسلحه او عملی درس کو فعرضو الهما بس مخ ولا ودينه ان الله کان تواب یقیناً اللہ توبہ قبل انکه رحموالدې چې توبه استعمل وکړ بیا به ته چرنه نه دی ښه او کنه بیا به ته ذکر بالکل لکه دې پاک د الله په نصب باندې د توبې خبره وکړو نو اقسام ذکر کېره توبه انما توبه تو یقیناً توبه علی الله قبل ول الله باندې توبه قبل ول الله باندې الّذین دفرایغه سن دي چ عملو کې بد پنا پوهه یا موې ګناوک یا پوهه خو بس وې کو د دغوم جهالت تي صاحبېږي ورګه دی جاهلي ښا سومه یا من قریب بیا توبو بس سر سندسته توبو بس یا من قریب انده چې د مرگ نه مخک مخ کې و بس فولایک یتوب الله علیهم دا دخلت مہربانی کہ اللہ بدی باندے وکان ان اللہ علیم الحکیم ادے اللہ بوا حکمت نو والا تتمو کی اشارہ دیتای چې د زړه په حال خبر ده هر کار کې حکمت ده نو ترغیب شو توبہ چا توبه زروا بس د مرګ ور پاتلې لګي زکړه خلک دې ګناه کې لګیاې لګیاې اراده بيدای چمږه با رس توبه و بس ولیست تو انشتر توبه قبل ایدل لذين افترادا خلقوا ويعملون السيئات او يعملون kebada لغير بس كنا حتى اذا حضر تردي بوري شرع الموت يوتندي تمرغو قالوا اني توبت الان توبه با سموس لذاك التوبه نيشت توبت توبه باجه غرغره دي شوروش. ان الله يقبل توبه عبد ما لم يغرغر شروح ده مايت اندي را شوروش على روان شبي توبه قبل جاءت تا حالات بدل اولي دو واست توبه بس وللذين امنوا راغبون و هم كفار اديكافرون نورثو كالي عذاب ويني تعملش قبل يها يا بدغ دورانكي ده غنانه بلكي ده كفر ن توبه بسين مؤمنان كي هم مقاطع بهم لاوي دا هغه خلک دي تیار کړی چې موږ د دې لپاره آزاد دردناک وروستوبل قانون ذکر کړي هغه داري چې بجاهنیت کې دمو خلکو کړي یا سړې ومرشو شو نه به پاتې شو رجسوک با وونه هغه بووي چې بس دا زمون گئی او پابندي به په لږه ولایا اته به خپل قید کرا واستن اریا به حق نه ده کو دي لپاره چې نه دمال مونڅ شي او بل خوالا نشیدہ زنانا نو قرآن و مجید داغی جحل عمرت کی یا ایوها الذین آمنوا ایمانوا علاو لا یحل لکم نجی جائز تاسو دپارا انترثن لساء کرها چه اخلی تاسو بمیراس کے زنانا پزورا اگبیم پمیراس کے اغسطے چه بس دازم مقمال لے متعبادی کی کارسکو خرحن بزورا و لا تعدلوهن امم انا قویدی لرا تاسو ببعض ما اتيتمون بعض لا ما هنر تاسو سوار کړي دي تا مجبوره کې ورک ما هرته والي نامکو لا خردي حق دي دي ته ځهبو چې بوزي تاسو ان واخلته الا ان ياتينا به شاهد مبين مگر کزاراد لوکي به حيا اخكار زرا چې به حيا يو واستکي نه بیا ته واخلله وعاشروهن بالمعروف اجنته رواي دي سره په خير طريقه فعل كره ته مو دي لره فاعسان تکره وشا پسنده راځ تاسو به بد غنی اوسه وای جاء الله فی خیرا کثیره وبگردی الله باغی که خیر ډیر ستانه د اخوخه چیرې یا خیر ستانه نو تبه اوسهز بد غنی او یک به نور خیر د کار خدمت مو مړ نه ای د موږ زاو دسبه مړ نه ای دیندار وای اولاد به خیر ستای اڅه حغمن دی مختلف خبری نو تبه نه کوخه او پای یک به خیر دی خ کها مقابیا لکېږي وخت نته دی قانون ذکر کړي او دین دا چې د هم ده جاهلیت په <تصفح> دې طریقو قانون قران غبدل کېږي ژيوزنان له سره به کو ختم کو چباس نو بل به راوستا نو اورمبه نه به ما هر ټولو راوستا وين ارتو مستبدل زوژن کجرتا سو یا نه دو کې د بدلو له دو زنانا مكان زوژن پر دې د بدلو زنانا وعد ايتم احدن قن او اركني تاسو اگے اویلرا خزانه قنطارا خزانه فلا تاخذو منه شيئا پس ماخله لا غينا شي حاجه ماخله هو لته ماخله كار سومرين وباس كوي بيتنا يوحكي عمر ده لانه هو دا قانوني جماهر بلا حد نسوانك دتوسكوي نويد تكرر كوزنا انا باسيدا ناكي وتويج امير المؤمنين الله يمول راكيو تيرانا نو غ کوم زای دله در کړ دی زنانانه ته دا یاد ووي واته ته مخداون نهکناران چې تاسو له خځانه ورکي عمرره دان و ګور ته زنناانه رسې دا اومر پو نهشي طول خلککو اومر نه زیات پو دی و ک دی دومره جزي و خپار کې موک مشر ته داسې وي دا خو که نه داسې با شان تیر چې ارېزاره چې خبره کولې شو خو زنه نه به باندې دېر کلا کی کنه اسی ویلو چرته په شنبوډېګانو په شان ایمان جوړکه دا ځکه بیا بیا ووی چې زنه نه نو تاسو دې رسمونه نه لکوټې بسکه تاسو لکوټې دا کې دې سمې کې بتا سو ډېر غټ کار کیږي چې موږ روي په ګور کې دې رسم بنه کوي نو ځکه نو سوخه دې بیاو کی دای معاشره په زنه نه ورنګي کې کنه حجاج بن يو سبغلوي اغلى يا مولانا انا اغلى وا فخبروا نو اغاتل يا خبره وتقول جتاص داس يا اغس يغيت مخلو لي نيكتل ورتا نخلقه ورت وجيا سنانا امير المؤمنين ده خبري كده اني استحيه ان انظر الى ما لا ينظر الله اليه ما له حياء رزي چ زو غورم هغه چا ته چې الله وتن ګوري د لو ظلم نکړل او قتل کړل د ظالم دی نو چې الله ته چا مخ ته نو زما کار زما لو حیا راځي زبده ته ګورم حجاج حکم وکړل ته تل کړل ایوجدا نو داس څه نه راځي چې داږي په لکه بیا د منیانو ير انیخه نو عمر مردلانه اوته دی ادا په هیڅ داس په نارینه وکوم عمر مردلانه ویلو سوک داسی جماکی کو گوالیو لیدو نگر اگر اگر اگر نیخ کی مر آمن کم فی اعوی جا جاند فلو قویم اگر اگر نیخ کی نو عرابی وی کمون پتاکی کو گوالیو لیدو نو اپکپلو ترو باندی نیخ اگر نو مر رضا اللہ عنہ و الحمدللہ چل الحمدللہ یا چپدی کې رضا ځخلق پیدا کړي د عمر کوواله په توره نیغي او کم ده افسوس ته جوڅه د دینداری شتا وڅه وکول شي نو ديني جذبه او محبت د ډیر ډیر لوی قدر او قیمت ده نو دې ځای یو ځان نه انو دمر په قران په دې دینداری وپکی نو سم چې د قران سره د کوم ځان نه نو تعلق پات ده شو او ځان پواکې نو کو پوره اونره جنګه دمر خکاره مسالې خو به تيز دکی کله څدا ګناه دې دا نه روا دي د نو مطلب دا شي چې تاسو د هغه زنان نو ماخله اته اخوونه آیا اخله به تاسو دې لرا و او اثم مبینا چې نه حق دې نه جایز دې حرام دې ګناه دې ښکارا بوته نه جایز نه حق حرام او ګناه دې ښکارا دا به تاسو څنګه اخله تاسو دې لور کړې دی او ځل نو از چې اوس ور کې به دې اخلنو تر صاحب ګناله ها چاچا له خیراتې څه شي ورکو او به اخلی نو دا سهل باز په حدیث کې راځي چې بنده آتا نشټینګې دي دی سپې چې چایلو کېو به سر دي نو ولي بیا دواره اخلي اج بیا په ماهر کې ول تاور کا اخلي دي نن ګوره خلک پر دی جهل کې پراته دي او کنه چې بس یوه وعده ووکو بیا به تاسو باندې ټول ګمګلې چل راځي ني واه اخلو دی او یا کور و سراسی روان جار کیا جوڑا کنو ایده تی وکیفتا اخذونهو او سنگ با اخل تاسو داغمهار وقد افضا بعضو کم الى بعضو او یقینن وقت ترکرده بعضو استاسونا دا بعضو سر رسیده لیو بعضو بعض استاسونا بعضو تا وخم ترکو لیدل کتلم یو برسر او کلو یا مباشرت و مجامعت یا خلوت صحیحه چه از زن لشو نسوک مینس کینو نو ام بیا ما لازم شچدا بو دا دغه حق د اواز ته نشه راستې ښه واخذنا منکم میتا قن غلیظا قاغثر دی استعنا وعده صحمره په نه راستې په ایا ویل شو تقوا ذکر وکړو پک بیا بیا شوړو یریګه بل خو د نبی علی صلی الله تعالی وسلم ویل شو ابیا بکه خبره او شو غواهان حاضر او خلق وردل چې دا پلان کې پدورا مہر مقرره کیه سره پلان کیلا ورکل دا دا نمونه دې زمونه پرون دې دې لی ورکل د غواهان بوزور حضور کې اغي وريده خبره اوسه اذور مہر مقرره شو نو دا اغي نه پاس به په خبره دازمرا پاخا وا ده چا پکې اوسه شوه اوا هدی بکه پیسې هغه د شیو استاد بکه پیسې او نغه برابر ماځکه هغه دې بیا واپس کېږه دا خبره ا دا په خواه دا وشو کنه چې نننه پکې تاسو موږ شوګه غلې شو خبرې هم نه لږه راځه کنه آتا پکې هم زور کات لري راتلی څورګه کنه او به او بازو نا اوستو ته ته اگې نه او باسه دا حاله نه نه او زو کنه او اوسنا نه نه کوم ځای له ها هغه زنا نه چې هغه کوینده چې کونده پدې شی ویني چې تر سوګه او نيګړي کنه په خپل کار یې نیوړي ځانند نبی هغه کدا باور نشتا هغه به آو نه دي نه نه رستو یو د جاهلیت د واخو چوبل او بیا ازه کړ د محرمات باقی ولا تنكحو انکامکوه مانک ح ابا او کوم هغه زنه نو سره چې نه کاو ناڅکه مورته وي وګړه یې سره وینې کاغو 15 یا نور محرمات سره سنګهو سره جایز نو ادیب په ورته لني کاو سره کو نو کړه نو هی تاسو نه کې وضعیت مورځای بيګي څه جوړنه پويګي ها مې نن سه زنه نه نه نه نه پويګي کنه بلواځه نو سمور سره ته زه تاسو نه یو ته ما پدې نه نه پوهه غا هغه وخت کې وراره د پوهه جاهلانو الا ما قصد نفس مگر هغه چې په خاطر شوي دي ما هغه د جاهلیه د اسلام او د جحال او فرق دی چې تیارو رانه دي تیارې کې څه شوي دي نه بیا پدنه لګي انه کار فاحشتم ومقطا yake nanda de bi haye kar de adhusse ګوره په جاهلیت کې کوم سمجھدار او په خلقو نه غي بده ته نکاح د مقتوي د غوسې نکړې چې به دا سې وکړ. اته اولاد مو شو، دا به مختیوي. دې په دې طریقې کوم انسو. وسا اسبيله او بدلاردہ ګوره په هاله حاصل نه راوای دي. به حیا ایدا مختن د غوسې خبره ده وسا اسبيله بدله. کما اشركه وګوري نرڅه کوي چې دا به حیا غلط کوي. د الله په نظر کې بدن کې مختن د غوسې خبره ده. او د انسان عقل شي کنه. نغام داویج دا بدلار دا غلطالار دا <ككك> روستو بعد محرماتو ذکر که باخر